ليس جزءا من ذواتكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر بمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وطعموا الرافه ذوي القربى واليتاما والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباساء والظراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سورت البقره کې اوله مسئله اقوال لا اله الا الله مسئله د توحید دویمه مسئله اقوال جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او دواڑ شرکونه رات کل شرک اعتقادی او شرک فعلی کو ذا لا اله الا الله محمد الرسول الله دا صلوه عالم تاو دنیا تا رسول غواری ده ده پارا با کوشش کڑاو کولغواری چه دا مساله تولی دنیا ته رسی ده ده مساله ده رسولو پارا او د عملي کولو د پاره چې کوم کوشش کیږي تاریخ د شریعت په جبهه کې جهاد وایي نو د جهاد مسله شروع کړي چې دا مسله د دنیا تر سوال غوړي دا به هر قسمت تاریخي سره شورو بيدز دکو له نکیږي اويختہ تام په قتال وه اند راضی دا ټول مراتب چي او زاي شي اديتا مجموعه نون دد ځایوس د جاد ممسله شو کوي چې دا نه ده چېګنی تاسو به بس دغه یو به او یو به پاتې شي نهبل کې داخوارک ممسله خورککه چې ملګری دي پیدا شي خو د جاز مختلف مراسیب دی ده جیحاد کولو نمخ کی ده جیحاد نظام برابر اول ده جیحاد نمخ کی نظام جیحاد برابر اول چه ملک قوم اغدی حد تورسی چ هغه چې کمندو مقابله ته ودري کی مقابله کولو ځان لا خبر اره او مقابله ته ودري دل ځان لا خبر اره کم اس کم دومره کوشش پکار دی چې مسلمانو اسلام هغه چې مقابله ته ودري کی کنه نظام مخ کې ته برابرول او مقابله ته او درول دې تا, تا نظامي جهادوي د جهاد د د نظام مخ کې برابرول دنتو بقره کې داری درې منازل هغه ذکر کوي یو زان سمول برابرول چه مجاہز کی خکولی اخلاکی خکولی اخمالی تحضیب و نفس زان سمول زیب ملک سول که ملک کې دن نهافاطفری وي او بګاړوي د بیا هم جاد نکییم او در کور سول کور بربرول چې کور کې پرشانه وی او کول کې افراد تفریو وبګاړي نو بیا jihad grande نو بقره کې دلته د آدري منازل د آدري مرتبې د jihad ذکر کړي اولنۍ یاد کړي کومه مرتبه ذکر کړي د مجاهد د ځان سم کی تهذیب النفس ځان د سم کی عقیدای هم برابر وي او اعمال هم برابر وي تین ځماتلې د عقیدې د سمول ذکر کړي او پنځه ځماتلې اغد عقیده د عمل سمول ذکر کی نو پینزو په دې عقیده سمکا او په پینزو باندې عمل سمکا نو چې دا عقیده بیو دا عملی نو هغه جهاد کی ناول مجاهد شدانوی چه زه خپل ایمانون ټیک نیوی او خپل عمل ټیک نیوی لیسل بیران تولوجواکم نری کی صرف دا خبره چاळाوند مکنوستا سو په طرف دنور خاط او نور پریواتو یعتشن کی دا انرا چګینینو په لب بدل شو او قبلہ علا او دې مسالو کې بحث بلکی نیکی دارا چې د دین ټول کارونه به تطبیق کړي تان چي یوې په شېشه ټول دین با چې کمندو حاکم کړي عاقې و د پاره به کوشش کړي له سال ویران ټول لوجو اقوم نه دنی کې صرف دا خبره چې واړوي مخو خپل په طرف د مشر د کو د مغرریبله ک را خو ن نیکی, نیکی دا ک دغ چا ده والله ک نلبر را ب رومن یا واللهکن نبار رامن خو ن کووهڅوک دی چ ایمان را وړیبالله یو چې فله ای ایمانی دا نه چې په ساګر او ورچکی اوئی ته یا لی مدد او یا پانت نه پاک او یا او یا رسول الله مدد یا وینا ری هدری ناری سلطانیا نا امنہ بالله چپالای ایمانی او سرداوم چه دا اللہ د پاره جنگی کوم نو الله به نصرت کی تدی ایمانی وَلِيَوْمِ الْآخِرِ او پر از رستان آئی باننے نا نا چه دهریوی او جیاد لویزم نا چه پا ایمانی چه دا دنیا میں اصم دخلا سے دودا نا پالا اولین و قربانو ما او الْآخِرَتْ کې بودریگم الله رب بلعزت پا چکندن اور علاجر و سواب را کئی وَلِيَوْمِ الْآخِرِ او پر از والملائکۃ او فرشتوبانی دا وصایت کی نو فرشتوبانی مان چه فرشتې او مخلوق ته اشته گناہ ته ننکې او ک میدان جہاد کې الله غړي نما له مدد له فرشتې راو لګي سزا به در پیدا کر فرشتې تیری نصرت کو اتر سکتے گردو سے قطار اندر قطارات بی دب در فضا پیدا کر و اللہ رو بلدت و تعالی فرشتی مدد لرولی گی او پا کتابونو باندی پا کتابی مانی چی زد دید قانون دا پارا جنگی گا هم دا قانون می او دید پارا دا جنگ کو و النبین او پا پیغمبرانو باندی چی زد پیغمبرانو پلار روانیم او دا الله د مخلوق د هدايت لپاره را وو واثمال علی حبې دغه پینځو دا خیدیشو په دغه باندې یقینه جوړه کا او ز اعمال مسالې ذکر کوي چې پینځو مسالې دا عمل واثمال علی حبې ذو القربا او دا شو ورکی مال الله را پخله مین باندې علا حبہی اخلاص سے اشارہ را علا حبہی پمنہ الله الله سره ایمینه زم کمال ورقی یا علا حبہی پمنل زمال ان خپل و تا جت ته او خپل ورته متاذره سره ور دینه بمجاهدین وباند لگی تان چگی صرف مجاهد دی اور اطولول تبناستی نواز المال علا حبہی ورقی مال را خپل مین باندي ولو قلوان لا یتبارا نو غریبارا لارا ابنس ویل او مسافر لارا و سائلینا او غتن کلا سوال خو نه دي پسنګ الله وی ته سوال سوکین والیا ورکا یادادارایته حی ضرورت والا مساله سراین ته حی متاضشی لکه شریعت نبی علیہ السلام زنی زاین وی ته دا غوخه سړې سوال قولي شي یاد وسائدی نه مراد چې د دین د خدمت دپاره غواړي مدرسې له غواړي جماعت له غواړي جهاد له غواړي دا غوختلم جایز دي او دل ور کول او پکار دي نو چې دا د لمال لپاره مال ورکی وسائلین دینی ضرورت له کوم نه غواړي دینی ضرورت اهم دی دا غه له غواړي خلق لگئی نن په مدرسو او غوجمات باندې پەلک پېټه لګې مدرسو باندې غډیر نه لګې غوجمات لګې او په جهاد باندې د مسلمانانو اندازه جذبه او تلل چې په جهاد باندې څه کمز نور معلوم لګې او یو مسلمانانو کې جذبه څه ته ځای نه معلوم وسائلینا او فیرقاب او بازادو سترو کې پهذاګو د ستونو کې نو غلامان ذا دو پیسیس را یځای کې یو کلی ععلکه کې شرکی کې مشواره کوي چې د دا خلک به شرک نهنسنګ لاسه دام سرټ د د یینختهوي په ش کې سټن خته شوراو کې چ راضې مشوره کوو پیس را جمعه کوي دغیک لیعاالم ګورو خرچېمونږ برداشکو خو چې دغه خلک چې کمدننو د سرټونه د شرک نه شي. ناراض شي او سړټونو چې کمنونو ده جهل ناراضات شي راځي چې مدرسه قائم کوو درسګا قائم کوو چې دا خلک چې کمنونو دا غريز دا غوټي ان راځي چې ولله دین تعلیم مور کو چې سره د ماسکفین نروستو د دین سبقون سکي وای راځي چې مدرسه جوړو دا ثوابه ملګری راجمه شي او راځي وای په ثوابه کې چې کمنونو مدرسه جوړو او خرچه چې کمدنو بردچ کومونګه او ددین خمات په په کې کېږي تعلکان به به کې سبقونه وي موخ بره د ګه چې د وکې او ځایخوا سره بالا شیر د خیره سره اوسې خو دااج معطوف نه بارا په باه ځ او جسو په باه جوړ نه دومره جوړ کا غټه مز به کې د خیره سره را ځي نوافر دی قاف چې دا چې کمدنو وکې او مدرسہ دا جوړکی د دې لپاره چې د خلکو سجونه د جهل نه شي آزاد شي واقام الصلاه او پابند کیدو مون دا نه مجاهدی او غربہ پاشي او مشرک بندانو نه کوي واقام الصلاه پابند کیدو مانزه دې سره به تعلق د الله برابرۍ ان بیا به د جهاز میدان کې خي جهاد به زهوشي د جوش پته شنيوي قات زکات ورکه زکات درا مخ کی المال المال او زکات معلومه شو چتش دان د چتاب زکات طرح کلی چې کال پس پېجبندنو د زکات زر روپي وی آیا د زکات غنم ني او د چې کمنو مدرسې لور کوم او غریبانو لا او بیا که راځي پیند زکات ور کړو او بیا کال بیا دی او, با لان آو, جی از بی آو کال بی ساسای به نه یوازې زکات نه دی وات المال دماغ زکار نا الاغون پا دی مال کسا حق شتره نا اللہ را فلیزت وقتی طور ضرورت راتا چی دی دین کمی شعبیت ضرورت راتا نا مسلمان ها را وقتی طور اغا جوانده کول پا کار دی کرن نبی علیہ السلام میلانو کو وی مال راوڑی صحابو براوڑو و المفونا بیاده ازاها دو او پورکون کدی لوزون خلو چکل لوزو کی زیادت کې د دې ډېر ضرورت راځي امیر سره د امارات له دی دانا دانہ چې سبا لري چې کمندونو یو اوسو کسان در په شاته ولیدل چې زه قوم سره یو او ځان له کمانډر اعلان کړی چې د ځان لالکیمه اوسو چې کمندونو مستقیل به دانګي امیر سره دی کمندونو غلوز غالي پرې کړی نه په زیات کې د لوز پر خپل دې سب ضرورت راځي دا نه دا چې سبا لري امیر سره بیا لوز کټ او ملګری سره زمګرتیاله اوس کړلې چې تا ملګری ویم زده نه صبح در باندې ست کړاله او ای چې تا غلې پچته <تصفح> وی اوالموفونا بیا دی مزاحدو پورا والے بقای له لوز چې لوز به څنګه را پورا کای اوالموفونا بیا دی مزاحدو پر کوم کې له لوز پر خلاص لوز کی, لو کی وصابرینا فالباصا او صفاتکم دار اخلاقو و صعبیرین صفت قوم دا غیق لکو صعبیرین منصوب راوڑن ام دا هو صعبیرین صفت قوم دا غیق لکو فی الباس آئے غم کی بتاواننو ان کی وزور راو بتکلیفنو کی کې په گیر اخورت د دین خزمت کې تڑیا چیار سو سر و بیسی آرئی انوار سوگ دین خزمت کی دا خوچ دا بدن بانی جامع کم زور دا. او په بدن بانی بیماری او بیاون چې کم دنوز اوگه تگه او, او شرط دینا دا اللہ رب بلیزد دین در املا تغلی دا چه الله دا اللہ رب بلیزد دین خزمت کومان ناو چه پا سخت الله که دا اللہ رب بلیزد دین خزمت تو کنو پا تبلیو لگی پا را تا که خورتون چه کم دنوز پیار دیو دوست دی وصابیرین فی او صفت کم دا غیق لکو فی الباسا ای پساوانونو کې یعنی کدن کې کور وان شي او داران کې څنګه دنو بین بیلم چې څنګه دنو اغا دړشي جیدار زب و شي خو بیا هم دې څنګه دنو نو تسلیم کېدو نه دی او د سلندر کېدو نه دی واز راي او تکلیفونه او هره شو او ټاکو له او دړډا له شو هر کیسه تکلیف پر راغې وجو کا تھو چې څنګه وو نو هغه شانته ده وا ان کان مکرهم لتزول من الجبال دانا دا چې ګیری نو سره په باش ده ته وی او توا چامن سره کم ده لويلی دي چې دین واهین الباس او خاص کربو وخت جنگ کې په وخت جنگ کې چې کمونو پیګ لګي دانا چه د دروږي او دادا دا د ویني رنگ څنګه اي او توي سورو زمانه خوش زړغونده کلاړو چه داني بیا چې کمنور ته کلب کوته ولادي واهينل <سؤال> واس او وقته جان کي نزديز ضرورت ډېر راته واهينل واس او وقته جان کي پدي صفاتو مجاهد ځان کې سګي مولا اي کذي اسدکو دا څو دی, دی پر اشتیا کلیمه ویلی واشه لا اله الا اللہ و محمد و رسول مخیصی سر اولا گو کنا د دی پر اختیا ویلی وازانو رسی دولا دا گو دی صدقو دا کسان نرشتینی په توحید و رسالت کی دی قرآن پر حقمان لرین و اولائک آروم المتقون او دادی آغا کسان چطا پر سر در صورت کې زود کری چې پر دلل متقین آغا پیزز زفاد چطا زود کری او دار از او او کا مل متفون <متحدث> او دا خلک چې نود ریان بچ کوونې د خلاف لانا او کمالات حاصل کل دا ریان بچ کوون ک د خلاب ال لاانه چې ځان د سم کو نوس ملکسمک تجهات کیجاازت به تععااله میلاوی گی چې اصللا د مملکت را شي چې اتحادی ملی او نظ مو قائم شي ادارې نرو بجهات کی کامیابی بیابی آسیلی گی نو ملک مملکت په اسلامي نظام باندې برابر کا نو په ملک ولاتلور قوانيني د ملک تامل خروش ته دي او د کور سمول مخ کی دي او دلته ملک مخ کی کو او کور سکو فرصته کو, کو اشاره دی خبره تا شه سره کور کې لګیا شوی او د کور شي جو گر گیا۔ هو گر گیا۔ نو سره جسره د کور شي ملک دا ترامخی تا که چه تا تا گوره دو دنیا کار پروت تا تا دیره لویا ما صلب رتا دا نو نیت چه کندن آغا با در دنیا ساته نو شورو با دا زن نو دا قور نکه خونیت با در طول دنیا ساته نو دیو جنه دا ملک رامخی تا که ملک د حفاظت دا باره سلور قوانین ذکر که اولنه قانون آواز پور تا چې زالجالم ظالم بدلا غستل غواړي قتل یو نمونه ذکر کړا چې زالجالم ظالم بدلا غستل غواړي نو پدی आवाज چې سم ظلماني هغه ټول تاسو راشي منظمه به برابر شي ملګری به رسې شي پیدا شي سم ظلماني دوی به چې زالجالم لاس نیون کې او د ظلم لاس نیون کې خدا پلان کوي نو موږ به در سره وځي کې اوپر چا سره وځي فضی والی تکمدر و طول مظلومان اغمل گریشی اولنی قانون حب زی جان چې قصاص من الظالم ظالمان رونی دی بدلو آغاز کلیشی ای ایماندارو پتبا لیکم القصاص مقارک لیشی دی بتاثبانی برابرتی آپ اللہ غصت الف القتل آپ بارد و جلو شوکی الحر اصل سره ووجله کیږي مباردا اصل کی قاتلو چې قاتلو نووی ووجني دا د عربو پر سمرات کی دا غیله د پښتنو یو رسمو هغه به ومی به زموم نه د سر سره ووجله د سر سره سکو ووجو دا به نه قاتل چې ووجو کې څوک ته او زموم نه د سر سره ووجله زموم د سړي مقابله به شان د سره پدای کیني چې مونږ به تل لس ووجو مونگو تلس وجنو آغا بیا که و جن کے بار سو کو آغا بیا و جن کے چاو و جل کرو آغا بیا نو وجنو خو جسن بیت و جلو نو آغا شان بیت و جلو شریعت و دا سکووی دخار کلال دا غی نو شریعت قانون مرتب کو آل حر و بالحر نور آپا لامسائل لفقی غزان لدی آل حر و بالحر آسل و وجل شیف و بدل آسل کی قاتلو او غلام بوجلشی شي په بدله د غلام کې کهذا قاتلو او ج خضا په بدله د خضاه کې ک کااتلو وه فمن اوفییاله وې نخې اشاره دد خبرې تا چېکه کساس د مړی مالکان ما کوي د ما کولی شيغ ما کوول شي که د مړی وارثال ووي چې منږ نافلو او دد په ځایمونږ پیسې وخلو نو سیده با اغیی حق ده ما فکوله شی او چه پیسی سمره اقلی خبر دیو کی دید نه دی سیواکی گی نه کم دیل اختیار ده نو چه سمره پیسی اقلی نه دو وجون کی والا تووی چه خدای بندگانو اغیی در تقیصات ماف کنو دا پیسی اس پخیر طریقه سکی ورکی تال مټول پکی مکوی داورت موی چه اس بمونگ بانه مور روح خرسا وی خوچی ماف کنو بس سیده کنو پیسی را نڅ په پیسو کې به نه تشرګې پیسې ثکا او دی بول د وی وی غواړلک پدامه باندې سړی په څه خالص کې غما لک په طریقه ته نو غواړا ا څنګه چې تاسو سارو ماقام رواني داخل الکون رپای زکو خپل نې کېږي شو طالب شاد دي خو غریب بمنده او تړلو ویني دا پیسې بدلې څکی په یادای کې چې تا دومره غټ کار کولی شو چې سره رور د رور کې سات څه شو معقوله شنو لک تک او ګورا اولګ په طریقې او غواړه قرآن عجیبا نظام می ډوړو غاړو ته هدايات کوي یو ته وی وی غواړه په ټول او بل ته وی چې ورکه یو ورګا د خپل بندن څه لې خوندې زن ځان سره ډوړو غاړو ته کومه خبره کوي او منو فی لهو مینا کی شعون نو غشاتا چې معافيو پر شودل طرف ضرورت ده نه یعنی دا مقتول ضرر نه چه ونه یعنی قصاص او تسکلې شو ماف کړې شو فتبا او بالمعروف لګیدن به باغف سے دے شریعت مطابق داغه چه پیسې غوارنه په خوله طریقې کې دتسکي و ادا او دابل غارته وي او هر کول دې ته به استان په خوله طریقه باندې په خه طریقې ولا تکا نو فتبا او د مړی والته وي او و ادا د قاتل والته وي نو یاد کېش کل غونشته اور کولی دتا په کلی طریقه باندې ذالک تپیفون دا بالکل سانتیادا دا سومرا سانتیاشوا میر ربکم در طرف درستا سنا مهربانی چې که سوک ته ساتل نو که ساز مغزتی شي کما کوي نو ما کولیم شي کبي سي اخلي نو بيثم ز شي دا جامع او د جمال او د کمال دا شريعت محمدو په يهوديت کې صرف قصاص ووچا په سي نه شو غسته پونا سره ان صرف دیه توچا کې سار نشوغه ستنه نبی علی سلام دین کمال او جمال جلال او جمال دواړه سکل کله دا خدای زبردست دین دی ګانا پوونه توذاب اذ تعالیک تشاج زیاته کوپس ده دینا یعنی چې جوړو او مارو ګوکی بار کې سړې وې فلو عذاب علیم بدل عذاب دردونکو ترغیب دغه څا حکم جاری کی دامه اعتلاء وحشت ته اوپر برییت ته وارا کوم فی القصاص حیات او تاسولا پا قصاص که جوان نه خوش آلائه ده مقه وم ده یوپ ده پینزو عجل اس یوپ ویوشون سلور بجنشو وارا کوم فی القصاص حیات تاسولا پا قصاص که جوان نه دی کسه ده جوان نه مجلوم او دارنگی تی کم دنو غیر قاتل اغسشو بس شو کنا او بل حیاتن آمان نه بکی دو پوٹ پاٹ پا او پروتی او سوگ بدر تسوی خوشیلار کی روانیا پیڅ پیګر وده سروم نیوی داوود سیموږی ریغو او په ټوکه قتلوشي او مجرم فرار hone me کامیاب او په هغه کې چې کمندونو قتلوشي د پولیسو په غوور په خار کې قتلوشي او مجرم فرار hone me کامیاب اولی تیاره ده شریعت رانا شته دی که د شرت رناوي نو مجا ل مجرم را روونې م کامیاب د و نو مجرم نه مجرم راوت داله اون کوپون واړه کوماقصاس اتتون او تاسو لا په قصاس کې بدلی اوستلو کې جو د خوشحاله د و داقلواله او کاتلغ که نه یا اولی للب لاله کوم تته خوون ددي د پاه چې ځانګ کې تاسو دنی تو ینا بیا او بضای ونی نهته یوي بدن محفوظ شو نوز مال محفوظ کا دویو قانون حفظ مال کتباله کمیزا حضورا حدکوم چه دا مسئله را اوچه تاکی چه د تقسیم د مال په صحیح طریقه بانده او د دا شریعت پا طریقه بانده تقسیم او کئی او چه دا چه دا کوند و روند دیتی مانانو حقی سار کرده ده نو آگئی لاغا حکون اور کئی رز را روانه دا حالا رو بلزد بسکی تا پ خوو د فونډرو حفونه څ کوي ورک کوډ یتیمانان کمزي خلک چې د چامک لاندې شوي او ټول برې شي ملګړ شي د د خلکوونهډ خلاب را پرورته کېږي کوبال کوم اض د کومل مووت مقره کی شوی د به تااسبان دی چې کاره را شي او تن د تا تم م انطرکه خیررن که پې کړړی وي مال په د پو ې ن سویت بهکي خو چې څخوي که نه انطرکهه خيره کژدبرې خپلې وېمارت نو مقر مال نو قرقره شېده وصیت للوالدین مورو پلار تا یو د مورو پلار د پاره وصیت نه هغه مرسوخ دی تاسو چې مور لمه دور اور کې پلاړه لمه دور اور رور لمه دور اور کې هغه شریعت مقر کړی دی هغه استاد اجازه ته نشته او بل مور مورو پلاړه تو وصیت کو لچې زو خمرم کو زمام مال له او د په صحیح طریقه وانه سکی تقسیم کې نو دا خوښې که نه چېي کې بدی غنی د دا او نویر سلام ترغب وررکه دی چې په تا زبانې به یو تن شپ نه تیریږي خوا سره د سییت پجیب کوي چې په ما د پلانې دوهوي زما په او دومره ممال دی او په داسې داسې طرقه دا کار و کوي په کار د دکهارې او سړی ته م بهخت دی که نه نو والدین مورو پلار ثویت کا ول مورو پلار د فارچ شینو بیاات مرسوخ ته خو چورو پلار تشی بیا خوشته کان آیات مرسوخ ندی لول والدین مورو پلار تا ول اقربین او خپل خپل بروان تا, تا, تا, تا, پلو تا بالمعروف د شریعت مطابق حق کانل المتقین مناسب دال متقین او سرا ډیرخه خبره دی خبر چې کی حق کان علل متقین دام تقوا دا تهواز دا دانو چې سرت نپلو نو کو امس دا رومخه خبره ده و دا تا په او دی په اندر چې د پرده حق سګي ورکی قوم بدل او چاچ بدل کړي و سیت لرا د خبرې مړی لرا کول بمانه باندې چی شي نو زمير د مذکر بو تراجي شي قوم بدل او چاچ بدل کړي وینالرا باذماسو په او په ستینه شوري دلوا ځان ته به کې کښو فای نما اسمو ان اللذین یبدلونه یقینا ګنارد پاکستان باندې چې بدلی دي لرا یقین الله رول جونګه کویاځات او شوق چې پورشو مې موسین فمان خفا نو شوق چې پورشو وصیت کوونکې نه جنافن داکه چې معلوم کوو دا وصیت کوونکې نه کاګیدل دا حق نه دا که یا په خطا یې سره جنافن او اسمان چې را دهوس بيماری ده او اوQtGui ګینا خدا له وصیت غلط کړي او غلطیا باندې دې چې کمزرو ده خپل نصیږي کويږي کويږي او یا خو سیده زوري گئی او قسط لري وراثت باندې لې او اسمن یاد اوجده ګناړه چې قسط یې بدل لې فاصله وبنم جوړه پر دې ترمیانځا ته یې او وصیت یې بدل کړو خود جوړې د فار شریعت ته برابر کړو بدل دا بدلول ګناه اسه وصیت بدلول ګناه او د شریعت ته برابرون بدلول ګناه ولسمړې دا هغه وی چې دما د فار د پاتوبو ګریډ به قبر جوړوي ورسره په ګمباته نا ده مذهب خرابدی ده و سید کورو کول پور نیش داره او یایویی چه زم رم رم خوچه وم از ماقامی چه کندونو زمان کذا لارو نیشی او ماقامیو مثلا ویده اوار ماقام براق سوزیفا را کهوی ده غلط ته یایویی چه د جمعیش پامی سپیره لارا نیشی ایویی چه ده جمعیش پامی سپیره لارا نیشی یایویی چه زمان اګه سنیو او پتښتبه ایم نو کد ته تفتیش اروای ته په خانه ګرځو زمما زیبنی ته تفتیش لوابه سکی په خی د زمما جغرافی دا وڅې څورکول ني شه راغو غناو زیته وصیت به امر پورا کړي ته شریعت سی مطابق کیږي د شریعت خلاف وو هغه بدلولو کې ثواب دي اوسمه پروسه پاز لا بینو ته جوړه کړو کرميان د دایانو نشتګونه په د باندې یعنې الله دې بوكون ایماندارو دغه مسله ذکر کوي د ملک سماوله د بارا د روجي روجي سره خو مغلوبیت او قهر د نفس يمعره راځي روجي کې دا قانون دی چې د بندان نفس په کمزوري کیږي او باندې چې ګندر او نیکو ته تیارېږي صدا خو د نفس اسلاما د اخوواله نی منځل کې په کار او تهذیب او اخلاق کې شیخ القرآن رحم الله جي وکارو کو او دای ته کمندونو په لغه کې راوړو پس هم تو دورار کې د ملک په اصلاح کې راوړو د تاجی وکار شیخ القرآن رحم الله دی دا په نفس اصلاح او د ځان سمولو نو په کار راوړو چې د ټول ځای راوړل تهذیب او اخلاق کولنی د مجاهد په اصلاح کې راوړو نو د مملکت اصلاح سره د دې سم مناسبت ده ودال هغه پدی باندې پوي مساله دا چې قوم لای اتفاق او اتحاد ډیر ضروری وي او روځه دا چې مساله دا چې پدی باندې اتفاق او اتحاد راځي پدی سره راځي اتفاق او اتحاد راځي د اسلامی مملکت روځ به یو وي اختر به وي یو دا د اتفاق او د اتحاد سبب دی د ملک سیاست مدار پدی باندې دی چه ملک که شرعی قوانینو او ده شرعی خبرو ده شرعی رو سوی لحاظی نو آغا ملک و منظمی اغیب متفق و متحدی ننصورو جی با پاکستان که کم از کم دری کم از کم یاو ده کیمپونو رو جا دویم ده صحابیوالو رو جا او درم ده اسلام آبادوالو رو دا ده دری کم از کم دی کم از کم دی کم از کم دی او ده یاو کول نشته دی دا, دا خیر کوونو کومون پورخندا کې چې کوم د اتفاق سبب غ د طلا سبب و ګځ داس چېقرآ رارحمله ځکه د ملک پصللا کېکر کړه د پااره چې په پا به ملک س کېږي یو کږي اتفااد او اتحاد د په د باندې راځي او دویم د دی دپاره را وړله چې د ملک ارکان چې دي دا به بلتونی نو دا به جفا کشي دی به سخته څ شي بردس کوول شي څنه لوګي عادتې نو د بل حرامو نو بازار تکي ساتي دا باندې وي چې ټیرونه واکاول لګاو بیا وبگی ټیرونه لوګولې زګره بده لوګي سي عادتې او د توند عبادتې جفا کش وي کارونه وکول شي مهنت او خاري وسو شي او بل یو مثلا روزه کې دا دا چې د وخت او اوقاتي ډوړې پټې بي شای په دې مورس پټې باندې وي هرڅو په ټیم ټیم باندې اشاره دې خبرې ته چې پر ارکانو او کې وخت او اوقات دې بو د وخت یاد تادې دې هر څه په صواب په ترتیب باندې او په ربط باندې به جوړ باندې وي زبط په دې اوقاتو لګي باید دې دې عمل به ملک بارا ايماندار او قطيباله ګروثيان مخارق له شهره بتا سوان نه روځه كما قطيبال الذين من قبلكم ته څو چې بو ټکني وګټګې باناستی نو بس خو مونږ چې ګرندکې چې دی وړولي اونو کار چې مونږ نګي ګرند دومره ګران ګران احکاماتي به مونږ مقرکل ای کما كتبه علی الذین من قبل و غواځي پاتره کما كتبه علی الذین من قبلکم لقد مقرکل سوابقا کسان وانی تاسو نو مخیو لعلکم تتقون فائدې سازو لکه درګرځيږي ته دې ته پاره چې ځان بچی دا الله خلاف نا او دې بیتفاقه نه ځان بچی اوسې دی مړه په ايام ماذودا قصوره د شپیر دی که سړی وی چې پورا میاش خورو دې په وهه شهر كامل لا نقص فيه کدا ویلوې دوی مشه دا پورا کرانته ار دې پی ايام ماذودا قصوره کړې ویل راځه رحمت غلاړ او بسیج ګندره مغفرت غي او بسیج اتق من النار ايام ماذودا سورلشمیر پمن کار مې کو دا سړی بیمار شي نه جوړ شي په سفر باندې چې اپلار بلغه تیر کی دای بل سہولت فومن کان من کو مریضون ولا سفرین تاسو چې تاسو نن نه جوړا ولا سفرین یا به سفر باندې او خورځو خورا انداو پکایې چې روځې نه خورل نو خبره بیا نه دا چې روځې سکړه نو په دغه باندې نشمیر د روز نورو نه دا چې وی خورل نو بس وی خورا غن په نور کال کې وسکی قزاره ګرځي اوس یو سره دې سره قزاره شي راغورې غریب کړه باباره بیا ځوان کده د سره امید نيشتره یا داسې مریضض چې د خ کدووي د سره او میدهشتهري ناغ بهڅ کوي اواللهنا یقونه اوګتانان چې په مشکتنی ورووجه یعنی سر ته رسول څغری بانو پله هم کله سر ته ورې کاره کله چې کمو په من کې ذ کې ما کې د دا سراقتل لکه ی تو کوونه چې په مشې سکي نووي اوا ف کسانبانې چې متنیرووج فدیتون فریبانې ف دا فاک دی او غریب د یو غریب poorag د یو غریب خراس دا باور کینې یو سر سایه د یوه ورځې په سر باندې خدا دا غ بیمار لپاره شغد قضا وس هم نلري د قزا وس هم نلري نور خجق جوړ دې خجق جوړ دی نور خلا کا ورځې نیولې نشی سر ته نشی رسولې او بیا د قزا باندې ووس هم نشته که قزا یا پچم کی رانیول اشواد بیا ووم چې کمند ناغتنی وی روز نه وی فمان تو تو اخیرا په سره وي چې زو اتیار उपाय چې کمند نو دی یو وی روزی په سر کېږي زسل ور چې لوټ کې کیمران نشي وو و نرا د خدای باندي چې سور ډیر ور کول شي فمان بده کومه کمه په پښتانه چې ته وی یو کم شپه ته څه کار ترڅای کیږي په ایمان کې یو بيسي وکی ته بل ځای من دی وی کم شپه دې کنه یو کم شپه دې د خپل باندې دغه څوې دي او که سمې ته نه کمیږه برې چې تومره ورکنه څه کا ورګه پیسر کوپندز او ور د کال په سر په کال کې د سر سر قیمت دې کم نه دومره نشي ور کولې چې په تیرو بغاې ور کړې خپل باندې سوزځه او ورګه تل ورګه کړه فمن تو تو اخيرا تشاج فقلت ابيس بکلني کی ان ډېر اکلا سر سایه او یاب سیدی د ورځې ډېر ورګه فو خير له نو ذاخر د لرا اور روجنیوال تاسو بهتر دی تاسولاینه چې سومره ده نه نو قزارہ اوږرځو چې سومره ده نه نو روجو نیوا بیا کو مجبوریت جن کیږي بیا خود پیته سکے ورکه پان تسو خیرلکم روجنیوال تاسو غره دی تاسولرا موافقت د مسلمانانو صرف کی کوم مسافر نوم چې روجو نیو نیستی غوروی خالص مشقت که تاسو په ییږي شهر او رسختو راځي د شمیر دی نو دې جیمی کې به برابر کو کنه سکه جیمی کې خودش مې رځي نو جیمی کې به برابر کو وای نه شاو رمضان بیا ز رمضان هغه اوزلفیل قران جنازې کوی شې د بګی قران د رمضان او قران را فون یو پنپریان واغستنه رځي جوی خدال له ناس هدایت تل بار د فالکو وبینات مل هودا او صاحب دلینوز هدايت اول قران او دلتون را او څنګه غویا ځا په اواتب تل کې پومن شهیدن کومشارن وصلت حاضر شد تاسو نه دې میشته تا حاضر شو یعنی شرطونو باندې برابر دي حاضری مطلب اداره دې په شرطونو سره دي برابر دي فالیا سوم او دې وروجا او دا نه دګری چې هغه سہولت منسوب شو په دې حکم سره نه هغه ظاهرې پمن کان مریضن اولا تعال سبحانه بیمار یا سفر باندې من تو مینه یامن خر نشمیر دغه روز نورنا یرید الله بکملی یترا واړی الله سبحانه سانتیه او د سهوله ذکر کی دین یې زه کوم سلام لگی او طول سلام لگی ظالم نه بدواخ لای الله بغواړی تاسو سانتیه نو غواړی بتا سبحانه څه ګرانتیه تقسیم د مال د شریعت په طریقه باندې وکئی یرید الله بکملی او لا یرید اللہ بتاسو سانتیا واړی دا وخشت نرے بربریت نرے دا ظلم نرے دا انصاف تے دا حضر لے او دا سانتیا دا یرید اللہ و بکمو لیسرا واری اللہ بتاسو بانے سانتیا و نو واری بتاسو گرانتیا واری سکمل اللہ ادتا تکبر اللہ او دا چھو گروہ کی تازم شمیر لرا او دا چھو لوی بیان کی دا اللہ پا آغا تری خوانے چھو تا خود لکڑے دا دا قامت من اللہ لعل بیان الی کرا دا قانون جاری کا جلد قصاص قانون جاری کا دا قانون جاری کا تقسیم مال به شریعت بطریقہ وانی وی نو داد اللہ فرما بڑائی دا جل اللہ قانون بعد کو قانون نو دو پاسی وانا تو قم بیر اللہ لماذاکم از تاسل بیان کیرا اللہ باغ طریقہ جلد خود نہ کرے دا او زدید پارا جس تاس کو درو کی دا اللہ نو ده احسان منلو لوی ذریا غو توحید ده شکر وسنګي نو لوی ذریا اے فایزا سالکه عباد یانی فینی قریب روزه کې الله ته نږدې شي نو روزه کې ته الله ربو عزت ته نږدې شو نو الله نو غواړا قران دی وی الله ته نږدې شو نو الله ربو عزت نو غواړا فایزا سالکه عبادي چې کله زما پوه شو کیстана زمابنیاں زمابارکی شلا لریګنیز دې او څنګه تل چریمو په سوطری کې سرکارو په فایني قریب ز بالکل نځي ما فایني فقرب ګمرا او کول تلریګو په ذوب خپل جواب ورکو کول بنيانو لکنه فایني قریب په نو شوی کولب ګمرا او چې فقول چې تطوس درو کې نو وتو ايت دسمه نزم نه کول تلریګو ذوب خپل بنيانو ل پخپل څور کوم جواب ورکوم فایني قریب ز نځي ما ايرفاعل وسائق فیما بینه بین الله د خپل ځان او د الله په منځ کې ناجایز واسطې لري کا چې خبر لذی خالذی او په ټوپې پلان کې پات د پلان کې پروي د پلان کې چې پیغمبر خپل کې نه دی ویستل لایو باندې پاینی قریب ځنی زېما او جی بو دا وتا دا قبلو ما بلن بلنه بلنه کوم کې چې کاله زمانه وغواړي ریمون کو دا غاګ نه کو قبل نه نو له کومه ده روغوم وه وې زو خو سوالونه کومه قبلې نه والله خو یې چې قبلومه نو خو باز دغه خبره درته چې بس د دیات کې پرښت نشته او په ماو تاکي سړی فرق وې الله وې چې او وو وړاندې موږ د الله نه وو څه سم نه نو زموږ وختو کې فرق لري د الله په وعده کې فرق وې زه کوم رضى الله تعالی ما سره د غښتو غمې ما سره د قبلو غم نه شته د تلوو د ما سره د غختو غمې چې په صحیحریقاسه کوم او غواه زما د غختو طریقه به مداره نووي زما د خلاص ب نووي زما خوراک به حرامی زما به جاما اراوي زما به چې کمو لاس چې تولو کې فرتې زما به نفلو کې فرات زما به تجو کې شوي فرق نو فرق بپا ما کی دا الله په وعده کې فرق <OSLAPANita> او یاد قبلو مختلف صورتونه <SOSLAPANita> <SOSLAPANita> <SOSLAPANita> کی... دي ګنه تا ووغت یو شی الله رب رضات پر لږینه بهترين یو لوی مصیبت پر لنا الله سکی دا ګټه تا یو چې الله زمالا پلان کې ورځ لا داسې غوته کې کار کوي شي ډیره خو به داسې داسې یو څه دې ووغت چې الله مالا دارا کا او اللہ رب بریزت پا تا بانی پرسکتا سوال کردو د زر روپو او تا بانی یا تا بچی بانی پا کور کې دستی و بیماری در راتلو و جفاغی بانی پینزل آکر روپای خرچا کیده اللہ ویلی بنده سوالو کو راش و فضلت دا بیماری په بینا راجیوست بیماری پا بینا راجیوست نتا غخت زر روپای و نتا تا غزر روپای ملانو شنو ها. من غخت و رالی ران نکري ا په لاره نه الله ربو کو بیماری کړه ته قربدار پات نه شونی دا نور را دورہ چې نه لړی کولم دي سره څه شکایت نو الله ربو عزته یو مصیبت دری کیده باندې نه یا بلتي دینی फायदा ورور کی مختلف صورتونه د قبله ولو اخرت لای ولته کی جمع کی خدوا زای کیږي ازادان فل استجیبولي نو قبول ته دیو کې زمما انسان زمما قامت هماني او ایمان راوړي په ماباني کې رسید دي خپل دی. مقصد ته ورسېږي خپل مقصد رسیدو کې کامیاب شي وحل لكم ليله الصيام فرجئ قبل سهولت قران چې یو مسئله شروع کې نبي اغاږي جزئیات لک ذکر کړي روا کړې شه ده بتاو صبح نه پښکو روزه کې قرواله کول قلبي بيان بی سرا دا پرداده او جامه او تاسو ثاسو لباس ته احساسو جامه لا ثاسو پدې کوڅې دی او پتا پټي پان سوم لباس لون او ثاسو پرده د لئی یي اريم الله انکم کئنتم تاختارانان پوسوکم الله تفقا چې کینن ثاسو خیانت وکئ او پولزانونو خیانت وکئ انکم کئنتم تاختارانان پوسوکم چې ثاسو خیانت کوله د پولزانونو کنهدا حکم پاتې شوه وی شه د شپې وخت کمندنو خوراک نه کوي چې سترګي مولهږي نو نه به خوراک کوي نه به قرواني کوي کدا حکم پاتې شي نو ډیرو به بیا سر تر سوالي نو بیا ودنه چې کمندنو پاړې کېدلې نو الله مهرباني وکړه او هغه حکم یې در سره سکو ختم کړه دا نه دي ګینې نو صحابو خيانت کړه کړه نو هو کدا حکم پاتې شي ویني خيانت بون کړي حکم نه پاتې شي نو فاتابعلیکم مہربانی وکړه الله بتا سبانی وافامکم اوله ریکاستا سنا غگران وکم غگران حکم, حکم <محرابانی> دی بالکل سکو نو اس کورو الګوې په لوبي بیانه سرا اولټوي هغه بچی لیکل دی الله رب ال دتا سولرا مجاهدین سیوا کا او خریوس کې تر دې پوری یا تبویانه <محرابانی> کومل خدلوی چخار شتا او سمج سپین یعنی صباح من الخیط اللہ سوژی دموزی تورنا یعنی ده شپینا من الفاجر یعنی ده صبا نا یعنی صبا رو خیجی تراغی پوری خوراک جایز دے او بیا پورا کئی بندیز تر شپي پوری یعنی ده بانگ نا ساہر خوراک بن شی ده بندیز بیا تر شپی پوري بیا پورا کئی تاسو بندیز لرا او روجی لرا تر شپی پوری ولا لا تباشرون نا و تاسو کروال مکویدی سرا او چه تاس اعت کاپ کی کې چې کی کې کی کې داې کولی داله نوې ځ کې دته دماطولو بنییت چې ما کې او ب کی و کې دمالو تا ته مننی ځ کېږه دا کاررنګې بیاې الله خولاتونونه خلکو ته د دی دپاره چې د ځان بچکې د خلاف نهله د خلاف نه ځان بچکې والله ته کولو معله کوم سالورون ملک سران کې پرې شوتونو باندې پرې سره نالای سر باندې لاړ لسو تپراسوی او بیا ملک نیشی چلوله ملک نیشی چلوله او دارنگی زلمونه که خیانتونه که نا آرشوتی کریپشنی نا, نا رشوتونه دی پا ملکی نیی نو خلق و تاوی جتاس ورکوی منو آغی بیسوالی خدا خدا خلق سکی عدد کی پا ناجائز و بند عدد کی حاکمان و افسران نو اللہوی موری افسران و لما علونه دا غی بندگار پویان جو دی اور جسو مردا ریوینه ورلډکوی یوتا تا تسری شوتنا مکوئ او شوتنو ماخلی ما مور کوئ اراشی آر ور مرده شی کلاهو ما فنار رشوت غستون کې ور کون کې دواڑ او پور کی مخری مالو ندی یوبل تر خپل میاندا په ناجازه طریقوان او اموړی دی مالونو لرا اله حکامی و تذو بها امو زلون دی مولوی دی, دی مالونو لرا افسران او تا حکمان تا اتاکلو فریقا من اموال الناس داچه اخری دا مالون دا, دا خلقون بگنا لتاکلو داچه اخری فریقا یو احیثا من اموال الناس دا مالون دا, دا خلقون بگنا سرا اندار گنا دے شد خلق مال بنا جائے دا خره اوتا سپوئی گئی وانتم تعلیمون اوتا سپوئی گئی یا سلونا کان اله اللہ کہ حقوق اللہ او کہ حقوق العباد دی نپائی کدو حدود اللہ پابندی ضروری دا کلا اللہ کو ندی کد بندہ کو ندی خدا گی کد اللہ دا احکامات او دا اللہ دا کلی پابندی صدا ضروری دا لا کرو دا ہر وقت تے کمنو تے فرضی ثواب نہیں تے ہر وقت فرضی ثواب نہیں تے فرضی ثواب کلے پر رمضان کی رمضان کے تے دی وجنا کدئی او دا ہوئی چھ سو دا جخا خا پرامزان رمضان خام خواب پر نیو پرامزان خا پر خیر دی کره یا بهې بله ړ وو یا به بلله بل کالو وو بلله میاشت کېوننی نو جواب چدا؟ چدا پا پا دا, دا دی چې دا الله سواب دی چدا د الله د حدودو په پاابند سری دا الله د حدودو په خیال سااتلو سریتهپوز دررم کوې غپاره د می اشتو کې اوتهوا دا وختونه ديمو مقرر خلکوله له معاملاتو وال او د اجو دی بعدتونو او د اصلاحات بهات له اورت کی دا رینا سینوا ندا کار هم سینید ولیسل برو بیاتل بیوت او نه دي کی دا خبره چې تاسو راشي کورونو ته شاغانو نا دیګوی په دې کورونه باندې مونږی په دور سل باندې ګرانګار تلیو او دا حق نرا روان یو نومونګه په چنا باندې راولو هغه چنا باندې راولول دل ری ودا چې کم او کو پاک راجو نو پاور بانده نو شروعات لی نو قرآن کریم دی پا رسم بانده رد کی. پل کور دی کسرده و تا پا چنره و دی کسرده و تا پا ور را و خدا دی دی و غلط رسمو نو اللہ رب بلیده پا غیره سم بانده سوکو دی و جنه تا خلقران گا همه اللہ و تعالی آیات اصل کرده دی پا اصول سنت کی او باب قائم کرده دی من دینی ترک و رسومات چه پا دین دام دا چه رسمون اپریده نرسم او ده بدت فرق داده چه بدت اغیید صواب ہوی او رسم تا صواب نوی خوپ ری خودو و تا زان بدکاریگی رسم تا چه کمدنو صواب نوی خوپ ری خودو و تا زان بدکاریگی لگا خواده ای که رسمونی ندی تا چه کمدنو خلق آغی پری خودو بس زان اگر چه سواب و تنوی خو پری خودو بانه و تزان بدکاری چه روز دا پریدم بیا بازی زولی سوی خلق پسوی سواب و تنوی جه کم در شریعت خلاف رسمونو دی نو آغا در دی دین اصلی شکل روانه ای زکا در خاده پا شریعت اخپل طریقه و نو چه تیز رسمونو پا با طریقه بانه نو در شریعت آغا شکل سو شو. روان شو د دو واوجه رسسم پر خدل په مسلمانان و بافرت دي د خی او دغم د کودن د واده تاار ی سیز او خپل شریعت ک نظام شتی او طرریخه شتی چېی چې کم نو د رسمونو به طرریقه کې نو د شریت کاه وکم کو دی ووجه د هر ی اوسیز او خپل مقرر طرریقه په ار کې طرریق باې کول غواړي د دې زانه زرکشیره مولا قائدرا اباسی باشیر العلومه من وجوه الهلتی یمبغي ان تباشرا ولا تعكسو چې کمی طریقي لا الله رب العزت کوم کار لکه کومه طریقه مقرر کړي په که طریقې او کې اولټه کیږي ما د ملک د وطن سمولو د باره الله قران را لګلې نو په دې باندې سم پلار به کالا پ جمهوریت په دی باندې ملک نه سميږي د دش... احکام م... او د خدای د لپاره د نبی له سلام طریقه را لګل دا په دی باندې کوم ډول ستاسو د نبی له سلام او سلام په طریقه باندې تاسو هغه کوي ولټکیږي ما اخیری د سمول لپاره قران را لګل په تامي تعویل او ماویل باندې سیدي نه سميږي ولټکیږي ما د قران نه په اخیده واخلا خوز عقیده تکا منال قرآن بیانتا طلب ویو تمام زهوری ها ولیکن البرمانتا قا خونه کی نیکی دا غشا دا چه زان بچ که دا اللہ دا خلاف نا او رازی کرونو تا دورونو نا ویرگی دا اللہ نه که دیشی کامیاب شی کامیابی پا دی که دا پا رسمونو که ندا نا اللہ دا نا نه نا پا کې بچ کولو کامیابی دا ملک دا سام شو او تا سام شوی نو نه وقاتلوا فی سبیل الله اوس امر بالقتال اوس تاسو کوڅه کمنو صبرونه کی نظام جہاد برابر شو نو چې نظام جہاد برابر شون مسلمان بلاس نی تړلی دایو چې کمنو ورزی او دایو مرضیی جنگ کی څه جنگ به کای مرضی بین الملل کی قانون مقرره شي چې مرضی جنگ بنوی مطلب جہاد بنوی او په دې سره ملکونو د سخت دی بین الملل دا د وقت یو لوی توا حوته او په دې چې کمنونو ورته د تګسون شي نه وقاتلو فی سبیل الله دا لږ زنده پر جنگي کې ومزبي جنگ بقای وطنی جنگ به الکه چې وطن د مذهب په باندې او زموږ کړی اسلام په نو بیا بچ کمنونو وطنی جان کای او بیا بچ کمنونو زمینی جان کای وقاتلو فی سبیل الله او جان دا دا آن آن دا آن قلم موافق ده آن قلم دا ہوئی چه او سردی دا لسپیر دا در کڑا نو اس جواب کې وای چې هغه دا لسپیر دا در کڑا نو سیاخ طریقه داره چې ته د تقتا وغره در کسیوی نا اقل منی دا اقل من اقل دا منی دویم یاد چې دا چه دا مخ نابل کا چه او لاز پر کوکشوی دا بلو مو چه دواره و شان چی نا منی ا تو تو دا مخ بدل کا چې لاس بر خو شوي دا بللو خو داقلل دا ووي چې تالی سپیره درکا کاه تو توم لا تا و کو نو خ د مد تو د سپیره د او باسا نه دا اوشریت مووي اوقللی مووي و کااتلو فی سبیل الله ن دییو اتلو او وژ کا او کااتلو جنګو کوي پهین دا الله کې فی سبیل لالي دي دزمو کې لپاره د خرځې لپاره د دیوال لپاره ورسوک جنگ کې نر آغلي چاغد دین دی د لپاره سوقي جانګو کې چې په کور دی راو کیږي او په دیوال دی راو کیږي او خرځه تدل الله سو او پټي باندې دا قبضه کوي راغو په څو ټو پکرا لي چلا سی وایو زای کې وایي اگر بیس نوید اس نامه ابرا به مالکو شاه شونی دی با کلام الله مزاکه نیو ګندی بو دو زه غبره اگر وښنې د شنامي ابرا کلفلار کنزل واوري نوبه مالی گوشه به ادبرا دا غیب یدن غوګونو باسي شونی دی با کلام الله مزاکه نیو ګندی بو دو زه غبره دا الله په کتاب pore تو کې واوري دا دلل دو زه تر مرص دا عمر رسول فی سبیل الله دا مطلب دی دا لپ دین غیرتکا تا تاتل الله رب العزت دین د پټین اس په کاری تاتل تا الله رب العزت دین د خپل زت نش په کاری تاتل تا الله رب العزت دین چې کم دنو هغه د خپل دیوال نش په کاری تاتل تا الله رب العزت دین د خپل لمن نش کمینو نش په کاری دا الله رب العزت دین دا, دا هر څه نش کم دنو خوګ نه او چت او بالا دی د دل پاره د طولو نمخ کی جانگو کا زه فی سبیل الله یا وی پره او تاسو یوهنی د ورځې د 2130 چې الله رتین زما څخه کار دې چې بچوما الله پیدا کړل او الله ربول عزت وي راثاوا ویرا ثاوان چې الله رتین تاسو کې څخه کار شو ته به جوړ الله نه ډیر خپه کیږي وقاتلو فی سبیل الله او نهی جنگ کوي قاتلو طالبان حضرات وي قاتلا یو قاتلو مقاتله تن کوم باندی سبحان الله مفالره کنا مفاعل جانبونه نه ني او فاعل دغای مفاعل با پماستر د مجردو کی غالیبي زکه باغه ته د فاعل نسبت شوی دز دګنه نو قاتلو تاسو روم سوق جان نو تو سروم شوکا کا ګوکا تو سروک تعلق دوم روکا چې تیپ ووجلو کی غالب شي قاتلو دامت لدګنه اوس به معنا کو برستنه او ته خوري کی تلانه او ته خوري کی او بول ور کی او دا چې کموکې تللو فيسبيل الله د سررف بي معه والله خلو کوشتتن مع کلی د په سررف ب کې سررف بي کااپره دا بندې د خلی با ده اوقااتلو فيسبيل الله ووجګې کو ب الله کې داغ کسانو سره یو قاتللو نه کوم چې تا او سره جان کي دا د في ج دی س دفاعي دا او حکومو اوله حکم چې داات ناازل شو دی په مسله کې دا اولنې نو مسلمانانو ته اجازه مېلاوه شو اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا نو اول کدا وا ماشالله وی تاسو سره جن کوي نو تاسو سره کاوه زکه چې لږ اقدام ووځه مسلمانانو نو چې پورا مملکت برابر شوی او دې اقدام ووځه شوی شوی نو اول ورته الله وی سورته دفاع کوي سر صرف فلصه کوي چې پتار ازینو جان کاوه چه رستو چه کمدنو قوت برابر سو نو نبی علیہ السلام اسوال جوابو کوئی سمیگی که درزو چه اینو سمیگو نو نبی علیہ السلام ورزی پی بیاو گورا نو تو سو چوکا نو فاتح مکہ اقدامی او که دفاعی دا اگر اقدامی دا که احود دفاعی دے که خندق دفاعی دے نو ترخندق که پوری دفاعی شوا خود تبوک چه کمدنو گورا چه تبوک دفاعی اکیدری رومہ دی فائده قاسیت دی فائده موتت دی فائده فتح مکہ دی فائده نا طول چکندنس دی اقدامی دی طول اقدامی دی بیان نبی علیہ السلام اقدامی جنگ کر نو دا خبره غلط رہے چی پی اسلام کی اقدامی جنگ نیشتر رہے اسلام کی اقدامی جنگ نیشتر رہے وَلَا تَعْتَدُو زِيَاتِ یا څه مکوئ چې فیسا بل <سؤال> الله جنکای او خپل زاد د بارا جنکای یوه روم به زیاته خورې داري چې خپل زاد د بارا جنکای او د الله د بارا جنکای یو ولاتا ته دوی زیاته مکوئ چې کمکڅ هغه کمندونو د خبره مني او ته دې کمندونو بیاو دغه په تاسو هغه سره جنکای او مسلمان مکووا ان الله لاحب الموتدين یقینا الله مين له کې زیات کوون کو سرا چنګ د سره نکیت او سره که ما کوم ګډاو وجني او دا الله د دین د پاره جنگي کی یقین الله ميننه کیله زیات کوونکو سره او نه دې لرا کمز چې مو مې دې لرا ترغيبات شروع شو واقتلهم ووځ نه دې لرا کمز چې مو مې دې لرا کمز اعلان دې کای سرکتوم واخرجهم بس پک او ماربنه که ووقتلهم بلثنه ته خورې کیو بولور کی کمزای مو مې کو واخ رجووم او شړی دي لره د کمځای چې تاټړلی واخریجووم او شړی دي لره ددي وجهه چې تو د میل القات یا ر داداخل ډیرناار او دا خلک ته نو د خدای بانداله د ق کېږي هغه د هغه بردس کوی چې د کافر وجل چې برداشت کوی وال فید نه تو عاش د میلو او فتنہ شرک دې نه ډارئ تاسې د وګړو د وژلو نه وژل سودومره مصالانه الله تعالی تر بولي زت شرک کول الله سره ډېر لوی ګناه دی مو زتمن زتمنه احترام کوو مو نه دې لره بخواځو جمعه دې زتمنه کی تر دې چې وژني تاسو لاره په دې کې نو کدی تاسو لاره وژني افقط لهم و نه دې لره جديد مکان بيز دې کی نو تبدل او اخلاق نه د کافرانو دكتور شانتی صداه د کافرانو فائنتو نو کړي مڼو شو له کفرو ده شرک نه او کینه الله دې مهربان بس کنه پر پره جذبات دغه په راتل نه کوي چې له شرک او کفرو نه باندې شنو باس فائن الله غفور الرحیم یا کینه الله دې بونکو مهربان اوج نه دی لرا دا اسرائیل قاتلوهم دا دامي دې کنه او ې د لرات تر دی چې پتونې چې ش لا تونه فیتنا تر دی چې پتوننی چې ش په دنیابانې تش باواګان ش تف قور یوازن نه قصوم نی لا تونه فیتنا تر دی چې پاتنی شي زور د کاپرواکوونه دینو لله او شي چې کمدنو د ژونتانانون صرف دی ی والله ازدينین طول مسلمانانې دل دا محاله خبره ده چې ټول شي مسلمانان شي ټول مسلمانان کېږي. کول ټول ول اسلام قانون تګار سی <تصفح> دا اون کی کی جو ټول په ټول دي سشي او ته د مهدی په تور کی شي مهدی په دور کی او خبره وا خو هم تر قانون دار چې کافر به وی خو خود کافر سر سربل اسلام قانون تسي کته نن دنیا مسلمانانو ته کمونو کوفر قانون تو سره حدا کړي پیا کو نه دین لله او شی به جو ان قانون صرف د الله لپاره ته او نوکمن شو د کوپ او د شرک نه او د تنګو د مسلمان نه فله او دوه الله له ظال می نه ان زیاتې مګر به ظالمانو بانددي ا شارال حراو دشا حان د جنګه ادبي چېهغې دي زتمن وخت دمون د ټای وغیرره خیال سااتي د رمزان د میاش د زت خیال سای نوتي و سررمسه کوو سییاته خو چغ نه سا نوچتېونه ساې کاغ د مولا د بړه دې حرام او د حرم خیال ساتینو تیم څخه او ساته سا خو چاغه نه ساتینو توته سملامه چې هغه در باندې خوان د غصې او ډبوي دي او توته وایي چې نه زموږ محترم وخت او خیر دی وو وخت چې څنګه ګارو کوه نه اشار الحرام او بشار الحرام میاشتي عزت په مقابل میاشتي عزت په مقابل د میاشتي عزت, عزت کې دا او عزتونه بد لري یعنی چې هغه خیال ساتیت یو مساته نو چاچی زیاده اوکو بتاثبان دی نو بدلتی و اخلی زیاده پیوکی داغی امرابی مثل ما تدا علیکم و شان داغی چکڑی داغتا بتاثبان دی او یریگی دا اللہ نا و جنگی و بدی مدد راجی وقتا قولا او یریگی دا اللہ نا او کوشی اقین اللہ ری سرد متقیان و نام جہاد بغیر انفاق نترقی نکی لگا توحید سر رسالت ضروری دی نو در و شان دی جہاد سر انفاق ضر جهاد بغیر د مال ته لګولونو ترقينه کی معنا چې مال له خوندې کړل او په جهاد باندې نه لګای په انفق فی سبیل الله اولو مال په جهاد دبارا فی سبیل الله چې مطلب ذکر شنه د دین جهاد مرادی ټیک تا عام نورو د دین کارونه په فی سبیل الله کې راځي خو اصلا حقیقتا د فی سبیل الله معنی چې دا نوغه جهاد دی موږ جهاد دبارا مالو لګاوو نن خلقو اصل پریخ ده او پاغه جام چې کوم کيراتل په پاغه باندې مال لګي وانچکو سویل الله اولګو مال په دین د الله باندې په دین د الله کې د سپلار د الله کې ولات کو بی دی کوم له تعلق او موږ ورته خپل په کولا سن باندې هلاکته ابو یوب انصاری رضی الله تعالی او وی ویرايات زمون مبارک را لګل دي یا رفو سا عجیبه خلکو گینی آغای تیم وحی بنشوی خو مطلب داو چه دی عیاد دا مم تا وی وی ملگیری دیر شو کسان دیر شو دی مم وی چه زک خیری کسان شده او اس باغیی تکم دنو کار سنبالی او مم بدا پتیمتی و دکان مکان سنبال کو وی اللہ مم تا ویلی دی چه والا تلقو بیدی کمیلتا حلو کا ترسو پتو تا کین آستی او ک او دو قانونو تکیناستایزان ما هلاکه وای چې جهاد پرې خوده نو ولاتلکو بیاځیکم اله التهلکه به ترک الجهاد چې جهاد پرې خوده نو تبا بشي حريز کې راضي نبی رسول الله صلوات والسلام وای چې ذا تبا يعتم بلينا چې کله تاسو کارو بارو نو شروقل و تبا دم او دخوان و پلکو بسیش ہوئی زمیداران و زمیدارو بسیش ہوئی وطرق کمل جهاد فی سبیل الله او تاسو و جهاد فری خودو سلط اللہ و علیکم الظلہ الہ یوم القیامة اللہ و بتاس وانی دلت مسلط کی تر قیامتا حقا ترجعو الہ دین کون تر سو پوری جتاز قبل دین تواپس شیوینی تاز جهاد می شروع کرد نون اجتماعیت سر اومت اللہ من الله حکومتونو د دین ده پارا جحاد پریخوز لده د مسلمان سا حال لده کس عرب تی که غیری که عجم تی که زیبا و قبل لده نو مل پو حکومتی سطا بان نی ده دین ده پارا جحاد دیشتا ده نو ولا تلقو بی عیدی کو ملت تحلوکا بی ترکل جحاد سه جحاد ده دی پریخوز دویم ولا تلقو بی عیدی کو ملت تحلوکا پی جمع الاموال مالا کو اقبل دانونا پا ج چه مال جمع کئی او با جحال اینا لگئی تو زان دی تباہ کرتانا زان دی تباہ کر کافر با زورور شی او مسلمان سره بوید شینی کارٹوز بو سرنی تو ماچر پک بو سرنی مالو لگو او دی جحال دی پارا تیاری ہو کئی مستقل طریقی سران گینی نو او با کې اخلاص کئو ای دمیم نو پارانا یقین الله من قید احسان کئو ان کو سران کول کار kawa پهلا امینه کې یې اسان کوم ګسارا নমسته